Facere. Căzu ca spintecată de junghiere, În lanul înalt cu secera în mână, Cu sân rotund ca luna din fântână, Cu pânte greu ca fagurii de miere. Și vântul se uita trântit pe râna La chinul sfânt de piatră și de fiere, Apoi un țipăt spart în juvaiere Și un bulgăre de soare în țărână. Și-a fost un cer ca vișini și merii, Întâi astea veni printre sulfine și o mirui cu un delemnul serii, iar spicele se ploconeau prea pline și se plecau odraslei și muierii cu aur și cu smirnă să se închine.